Взяти хоч би прикметник охочий. Він цілком відповідає тому поняттю, що його намагалися висловити автори оголошення незграбним утвором «бажаючий». У козацькому таборі по-старому не чути було ні спів, ні криків. Не виїжджали з табору охочі молодці помірятися з паном козацькою силою. Качура. Цим прикметником можна передати думку і у згаданому оголошенні. Охочим взяти участь в екскурсії слід записатися у місце в комі. Відпочиваючий, відпочивальник, що котрий, який відпочиває, відпочиваючи. У Радянському Союзі взагалі і на Україні, зокрема, щороку відпочиває багато трудящих у різних будинках відпочинку, а наші газетярі й досі не можуть знайти путнього відповідника до російського слова «отдихаючий». І пишуть, у цьому будинку дуже кепсько організовані розваги відпочиваючих. Не буває екскурсій, змістовних лекцій, самодіяльних концертів. У цій фразі також можна легко обминути невластивий українській мові активний дієприкметник «відпочиваючих», що виконує тут функцію іменника. Для цього треба вжити від дієслова «відпочивати» іменника «відпочивальник» – організовано розваги відпочивальників. Від цього фраза набуває більшої стрункості ніж коли побудувати її з підрядним реченням – розваги тих, що відпочивають. Слово «відпочивальник» увійшло до наших українсько-російського та російсько-українського словників Академії наук України і лишається тільки дивуватися, чому воно не витиснуло остаточно на сторінках наших періодичних і неперіодичних видань словесного покруча Відпочиваючий. Проте словом «відпочивальник» не можна безоглядно послугуватись. Воно буває доречним тільки тоді, коли виконує у фразі функцію іменника, це бто втратило характер дій. Але можуть бути випадки, коли наявність дій треба зберегти, Наприклад, як перекласти українською мовою, так і російське речення «Отдихающе во время обеденного перерыва, рабочие слушали интересную лекцию». Тут слово «відпочивальник» не підійде, бо йдеться не про тривалий відпочинок, як то буває під час відпустки в будинках відпочинку, а лише про короткий тимчасовий перепочинок, у якому нюанс дії треба зберегти – отже фразу слід прикласти або підрядним реченням робітники що котрі які відпочивали під час обідньої перерви або дієприслівником відпочиваючи під час обідньої перерви робітники відстояючи що котрий який відстає Відсталий У нашому колективі не повинно бути відстаючих. Читаємо в районній газеті і бачимо потребу виправити неприродне для української мови слово «відстаючих». Можна виправити на описову форму. У нашому колективі не повинно бути тих, що котрі, які відстають але можна обійтися і без неї, взявши прикметник «відсталий». У нашому колективі не повинно бути «відсталих». захоплюючий, що котрий, який захоплює, захопливий, звабливий, привабливий, знадний, знадливий, Принадний. Газетну фразу Особливо захоплюючий і привабливій подорожі Бог з Дніпрові кручі